Ти колись розмовляв із кимось, Почуваючись так, ніби знаєш, що він скаже далі. Пісня Дежавю, 86-го року. Наступної п'ятниці, 4 березня, Маркові виповнилось 14. Вітати хлопця почали ще в ліжку, Розбудивши на 5 хвилин раніше, ніж зазвичай. Поки він тер очі і сонно посміхався, Яна з Віктором вручили синові Хойзівський свічот Із велетенським зображенням черепа на грудях, і написав «No regrets, live young, die fast» «Ніякого жалю, живи швидко, помирай молодим», який іще тиждень тому на відріз відмовилися купувати. Після них прийшов Арсен і подарував онукові книгу Брайана Гріна «Структура космосу. Простір, час і текстура реальності». Книгу Марк відклав, а у світшоті того самого дня пішов до школи. Повернувшись зі школи, Марк швидко впорався із домашнім завданням і засів за «Героїв меча та магії 5» – п'яту частину популярної покрокової стратегії від компанії Ubisoft. З огляду на день у календарі хлопець вважав, що має повне право просидіти до ночі за улюбленою комп'ютерною іграшкою. Утім, склалося по-іншому. Марк щойно вибрав фракцію, як завжди «Ліга тіней», і ледве встиг розпочати кампанію, коли двері кімнати розчинились, та на порозі виросла худорлява постать діда. Знову залип у свої стрілялки, вдавано-сердито мовив Арсен. Марк відірвався від монітора, повернув у голову. «Це не стрілялка, діду!» «А матері, хто допомагати буде?» «Але...» іди викинь сміття!» Хлопець гукнув достатньо голосно, щоб його було чути на кухні. «Ма, що це за незнайомий мужик у нашій квартирі?» Яна не відповідала. Арсен стримав посмішку. «Не намагайся викликати підмогу. У мене сьогодні день народження». В голосі проступили нотки-образи. «Марш викидати сміття». «Ну, діду, хоча б сьогодні! Не хочу нічого чути!» «Та що з тобою таке?» Марк поставив героїв на паузу та неохоче сповз із крісла. Яна Грозан працювала вчителем української мови в 11-й із загальноосвітніх шкіл мікрорайону «Північний» і того дня мала лише три уроки. Ще до маркового повернення зі школи жінка почала готувати страви для завтрашньої вечірки. У коридорі перед вхідними дверима на хлопця чекав великий чорний пакет зі сміттям. Демонстративно суплячись, Марк узяв пакет у праву руку, взов капці, відчинив двері і переступив поріг. Наступної миті пакет зі сміттям вислизнув з рук. На бетонну підлогу посипалась яєчна шкарлупа, картопляне лушпиння, блискуча від жиру кришка консервної бляшанки. Проте хлопець нічого цього не помічав, не мов заворожений, він дивився просто перед себе. «Що це?» Марк обернувся. Двері розчахнуто навстіж. Дід у проході. Мама, витираючи руки рушником, визирає за одвірка. Телескоп. Награно, буденним тоном, проказала Яна. Такий, як ти хотів, чи ні? Хлопець уже встиг зрозуміти, що перед ним. Він давно просив у батьків телескоп. Крім того, достатньо добре орієнтувався в різних моделях, щоб збагнути перед ним не той телескоп, який він хотів. Прилад здіймався над підлогою на півтора метра, майже повністю перегороджував сходовий майданчик і на вигляд важив не менш як 15 кілограмів. Марк ковзнув поглядом в лоблискучій стійці і зупинив його на чорній оптичній трубі. Вона була короткою та дуже товстою. Схема Шмітта-Касаграна Одна з оптичних схем телескопів, у якій застосовують і рефракцію, і відбиття зібраного лінзою світла, де я змогу отримати чіткіше зображення та в рази скоротити довжину оптичної труби. Місяців з отрі тому дід пояснював йому її дію. Хлопчак спробував на око. З того місця, де стояв, бо підходити не наважувався, так ніби телескоп міг зникнути від необережного поруху. Визначити діаметр. Сантиметрів двадцять не менше, тобто апертура, апертура телескопа це діаметр головного дзеркала телескопа або його збірної лінзи, більша, ніж потрібно для спостереження за планетами сонячної системи. Марк не міг повірити у те, що бачить. Телескоп був крутішим, потужнішим і дорожчим за будь-що, про що він міг тільки мріяти, це Лестрон. Від тихого дідового голосу спиною Марка пробіглися мурашки. Це... ми... Хлопчак різко крутнув головою та подивився на діда, наче на оповите іскристою аурою божество. Він знав, що це Арсен постарався. Віктор навряд чи купив би такий дорогий і, на його думку, безглуздий. Подарунок без тривалих умовлянь. Крізь нього можна спостерігати за об'єктами віддаленого космосу. «За галактиками?» «Галактиками, туманоносцями, масивними зірками. За тепла виберемось за місто, можливо, навіть із наметами, кудись, де на таке засвічене небо. Якщо пощастить, розгледемо рештки якої-небудь наднової». «Нереально круто!» – прошепотів хлопець. На очі мимоволі навертались сльози. «Так і будеш тут стояти?» – підсміюючись поцікавився дід. Марк нарешті наважився підійти і обережно провів рукою по металевій ю-подібній стійці, чиї масивні лапи втримували трубу. Але ж ми можемо щось роздивитись крізь нього навіть у місті. Йому кортіло якнайшвидше випробувати телескоп у дії. У ньому є комп'ютерне наведення. Ось контролер збоку. Треба розібратись. Думаю, за ясною погоди навіть із нашого даху можна буде спостерігати за планетами. Клас! Арсен розпливався в задоволеній посмішці. «Я хотів, щоб ти побачив його вже складеним», – прогудів він. Вирішив це ефективніше, ніж дарувати в коробці. Старий моряк поклав руку на товсту оптичну трубу. «Зараз треба занести до квартири. Я тобі допоможу». І враз посерйознішав. «Але спершу прибери цей срач, який розвіг тут на палубі, і викинь нарешті сміття». Розділ сьомий в суботу Марк прокинувся за чверть до восьмої. Попри те, що просидів за героями, майже до першої ночі вискочив із ліжка, ледве стигнувши продерти очі. Березень нетерпляче стукав у груди землі. За ніч температура піднялась до 10 градусів тепла, а небо за вікном затягнув одноманітний сірий серпанок. Марк похнюпився. Про спостереження за зоряним небом не могло навіть ітись. Після сніданку хмари стали легшими, на сході в молочно-сірій товщі з'явилися перші блідо-блакитні прогалини. Оскільки вікна Маркової квартири виходили винятково на захід, хлопчак щогодини вибігав на дах багатоповерхівки та промацував очима східний горизонт, не наче сподівався, що від його сердитого погляду хмари розбігатимуться швидше. Після полудня з півдня подув теплий вітер, помалу розчищаючи небо. По чвертій почали сходитись гості. Першими прийшли Маркові хрещені батьки. За ними Янені колеги зі школи. Трохи пізніше підтягнулися Вікторові друзі з попередньої роботи. Дітей не було, лише дорослі. По суті, Марковий день народження був тільки приводом зібратися. Хоча сам хлопець ані трохи не переймався відсутністю однолітків. Він чемно вислуховував привітання, дякував за подарунки, посміхався... Проте думками перебував на даху, добираючи місце для подарованого Целестрона. Сонце зайшло відразу після шостої. Хмари все ще затуляли північну частину неба, що втім Марка не зупинило. Одягнувшись, він захопив із собою потужний ліхтар, ковдру, планшет, щоб підглядати в інструкцію, карти зоряного неба, затиснув під пахвою важенну коробку з телескопом і поволік усе на дах. Багатоповерхівка, в якій оселилися грозани, якщо дивитися на неї згори, мала форму перекинутої та злегка нахиленою на захід літери Г. Коротше крило витягнулося в напрямку Захід-Південь-Захід, довше на північ-північ-захід. На даху, приблизно посередині довшого крила та ближче до західного краю коротшого, височіли два однакові цегляні надбудови. У тій, що довшому, була котельня, до іншої бігли якісь кабелі. Марк довго не міг вибрати місце для телескопу. Спочатку вирішив поставити його відразу біля виходу на дах, посередині, між надбудовами. Проте швидко зрозумів, що це не найкраща ідея. За сотню метрів на південь від багатоповерхівки сяяла вогнями Соборна – головна вулиця Рівного. Кав'ярня «Шоколад», 39-те відділення «Ощадбанку», піцерія «Сієста», якісь магазини. що більше темряви наповзало зі сходу, то яскравішою здавалась вулиця. Зрештою хлопець розмістився на північному краї довшого крила. Надбудова захищала його від вітру та світла із Соборною. Крім того, на північному сході враз за багатоповерхівкою починався приватний сектор, який пролягав практично до північного. Майже всі будинки були одноповерховими, тож світла видавали мало. Хлопець розстелив ковдру та встановив телескоп. Хмари час від часу пролітали над головою. Та не затримувались надовго. І зорі, що хвилини, проступали чіткіше. Марк увімкнув контролер, розкрив планшет і поринув у читання інструкції. 5 березня було не найкращим днем для спостереження. Ще вчора ввечері Марк відшукав сайт – який моделював зоряне небо, залежно від розташування та вибраного часу, і роздрукував карти нічного неба над рівнем з інтервалом у годину, починаючи з сьомою. У цьому ще можна було побачити Венеру та Марс. Обидві планети знаходились в сузір'ї Діви на заході, та вони швидко прямували до горизонту і невдовзі біля 21-ї мали зникнути. Марк міг би спробувати навести на них телескоп, Одначе, поки що в тій частині неба громадились хмари. Юпітер, який хлопцеві страшенно кортіло роздивитись, мав з'явитись на Південному Сході лише після 22 го Навряд чи батьки дозволять йому сидіти на даху так довго. Залишалися тільки зорі. Марк розклав на ковдрі роздруковані карти і почухав потилицю. До появи Арктура, найяскравішої у північній півкулі зорі, чекати ще півтори години. Хлопець прикинув, що, мабуть, ще не менш як дві години спливе, допоки Арктура підніметься достатньо високо для спостереження за ним. Денеб і Полукс були значно менш яскравими. Марк зупинився на капеллі. Зоря не надто поступалася яскравістю Арктуру, та найважливіше, в цей час вона повинна була висіти просто над головою. Марк не здивувався, виявивши капеллу в налаштуваннях целестронового контролера. Телескоп мав вбудований GPS-локатор, тож достатньо було вибрати відповідний пункт меню, щоб механізм налаштування розвернув лапи і самостійно навів телескоп на зірку. Проте хлопець захотів потренуватись та відшукати капелу вручну. Він узявся вводити координати, коли раптом за спини долинув сухий, притишений шурхіт. Марк відірвався від контролера, і нашорошив вуха. Плаский дах багатоповерхівки вкривав шар чорного бітуму, де не де присипаний камінцями та бетонною крихтою, залишеними ще від будівництва. Характерне похрустування вказувало на те, що хтось піднявся на дах. Дуги маркових брів напружились та піднялися над перенісям. Хлопець нахилився та однаково не бачив, хто то. Всю південну частину даху затуляла громадя котельні. За кілька секунд він зрозумів, що це не дід і не батьки, інакше його б уже погукали. Тоді хто? Кому може знадобитись лізти на дах десятиповерхового будинку у пів на восьму вечора? Спливла хвилина. Човгання та шурхіт не припинялися. Ще було дивно, звуки не віддалялися і не наближалися. Хтось тупцяв, чи то кружляв, чи то вовтузився на одному місці неподалік виходу з під'їзду. Марк вимкнув ліхтар, поклав його на роздруковані карти зоряного неба та підвівся. Безшумно пройшов попід під стінкою котельні і обережно визирнув за краю надбудови. Брови полізли ще вище. Спершу він подумав, якась притрушена, геть відбита. Посеред даху, розкинувши руки і нахиливши голову до правого плеча, кружляла дівчина у легкому осінньому пальто, зимовій шапці з балабоном, довжелезному в'язаному шарфі і коричневих нубокових черевиках. Дівчина стояла на пальцях, ніби підставляючи ліве вухо до чогось, що мало віллятися в нього з неба, і повільно оберталась навколо вертикальної осі, практично не сходячи з місця. «Що з нею таке?» – замислився Марк. Але вже за мить спину хлопця пробрало морозом. Темний дах – Хволі відблиски з півдня із Соборною, тихе шемрення вітру і поскрипування бетонної крихти під ногами дівчини. Було щось із біса моторошне в постаті, що кружляла перед ним. Хлопець повністю вистромив голову за стіни і придивився, зауважив опущені, немов на розп'ятті кисті, та напівприкриті повіки, після чого серце наче шматком льоду прохопило. Вона стрибне. Бляхамуха, Ще одна прибацана готується стрибнути!» Марк ледь не застогнав. «Тільки не це!» Після третьої смерті він і сам повірить, що з ним щось негаразд. Юнак розгубився. Іти з даху він не міг. Незнайомка стояла поміж ним і спуском до під'їзду. Крім того, за надбудовою лишався телескоп. Ловити її, коли вона помчить стрибати, також не здавалось розумною ідеєю. Замість затримати... Він тільки шугне за тією притрушеною з десятого поверху. Несподівано дівчина помітила Марка. Її очі розширились. Здригнувшись, вона зупинилась. Потім висмикнула з вуха навушники та сердито втупилася в хлопця. Ти що тут робиш? запитала дівчина таким тоном, як ніби Марк зазирнув до її спальні. Де. Маркові від серця відлягло. Він упізнав її. Дівчина навчалась у паралельному класі, у восьмому Б. «Дивлюсь на зорі. Це не твій дах». «Я ж тут живу!» – закліпав хлопець. «Але й не твій!» – спробував огризнутись. «Я теж тут живу. І дах, він же для всіх. І я можу!» – хлопець, не договоривши, здувся. Що він біса може? Що він узагалі хотів сказати? Її першим пориванням було піти геть. Однак уже за мить дівчина передумала. Хвиля обурення затопила груди. Це її дах. І це він їй заважає, а не вона йому. Тож нехай сам забирається. Вона зняла шапку та неосвідомленим порохом розправила руками рудувати каштанове волосся. Марк вийшов з-за надбудови. Проте не наближався, зніяковіло розглядаючи дівчину. Її слова про дах і ще більше її зверхній тон розлютили його хлопець не бачив сенсу щіплятись. Помовчавши, він промовив спокійніше. «Пробач, якщо я тобі заважаю. Тобто ти тут крутилась, а я…» «Я танцювала». Вона труснула дротами з навушниками, крапельками на кінцях. «Окей, ти танцювала, і я не хотів заважати. Просто вчора мені подарували телескоп, а сьогодні безхмарна ніч, тому…» «Ніч не безхмарна». Марк задер голову та прикусив губу. Над будинком повзла глуха сіра хмара. Зір не віднілась. Ну майже безхмарна. Він сердито махнув рукою. Коротше, мені подарували телескоп і я хочу спробувати навести його на одну з планет. Дівчина раптом збагнула. Якими безглуздими були її попередні фрази. Зашарілась, знову подумала про те, щоб піти та не рушила з місця. Були нюанси. По-перше, Невисокий товстуватий хлопчак із зеленкувато-сірими очима викликав дивне почуття цікавості. По-друге, він сказав, що в нього є телескоп, крізь який можна, напевно, можна, так? Вона ніколи не бачила телескопів, подивитись на зорі. По-третє, дівчина впізнала його. Перед нею малюк Мордор із 8А. Упродовж двох минулих тижнів він почергово бачив дві смерті – Дехто говорив, що мордор не лише бачив, але й доклав до них рук. Та дівчина в таке не надто вірила. Подумати тільки, дві людські смерті. Найбільшим мертвяком, якого їй доводилось бачити зблизька, був хом'ячок Марти, її однокласниці і відносно близької подруги, та й той здох від старості, нічого блін цікавого. Її бабусі і дідусі були порівняно молодими. Ніхто з родичів умирати не планував а маленька однокімнатна квартира не дозволяла тримати вдома тварин, щоби зрештою спостерігати за тим, як вони помирають. Високозадерті краєчки брів повільно опустились. «У тебе справді є телескоп?» – голос поки що залишався наїжачиним. «Він он там!» – Марк махнув рукою за спину. «Хочеш глянути?» Вона подумала, що певна річ хоче, проте з губів злетіло категоричне «ні». Марк сконфужено потупився. Ну добре, назав плечима. Як хочеш. Розвернувся та пішов. Ти куди? Краєчки брів знов задерлись. Я не те мала на увазі. Марк зник за надбудовою. Суплячись, дівчина потупцяла на місці, потім згорнула навушники та буркнувши сердито: "Блін", подалася слідом за ним. З'явившись за котельні зупинилась. Марк, закинувши голову, сидів на перед масивним телескопом. І свердлував напруженим поглядом нависло над багатоповерхівкою хмару. Ближче підходити дівчина не стала. Згорнула руки на грудях і сперлась спиною на стіну котельні. Почувши шарудіння, хлопець озирнувся. Зміряв її поглядом, але ніяк не відреагував. Кілька хвилин обоє мовчали. Дівчина озвалась першою. На тебе кличуть малюк Мордор, ти в курсі? Марк напружився. Відчував, що її кортить розпитати про Гришину. Продовж минулого тижня 15-ту школу перевіряли представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інспектори служб у справах неповнолітніх і навіть ювенальний прокурор. Поліцейські слідчі допитували юлених однокласників, учителів, батьків і двічі у присутності мами та шкільного психолога самого Марка. До Марка навіть спробували причепитись журналісти з каналу «Рівне-1». Щодня, коли Марк одягався перед виходом до школи, навалювалось таке відчуття, наче збирався на похорон. І позбувся він його лише вчора, на свій день народження. Тож хлопець дуже не хотів повертатись до цієї теми. Марк замислився. Якщо раптом дівчина, як і Адріан, запитає про останні Юлені слова, тоді він... Він що? Про жений її? Певна річ, ні. Марк криво посміхнувся. Це ж її дах... І вирішив, якщо дівчина почне розпитувати, він складе телескоп і піде додому. «Ні», – збрехав він. Дівчина в задумі похитала головою. «Хоча це не так і погано, як на мене». Хлопець повернувся до неї. «Я Марк». Вона зашарилась. Марк сконцентрувався на телескопі і удав, що не помітив. «А я Соня з 8Б». «Знаю». Вони знову вмовкли. Коли Марк озирнувся наступного разу, Соня відійшла від стіни та стояла за метр від нього, зацікавлено розглядаючи телескоп. «Приз нього справді можна спостерігати за планетами?» «Так». «Прикольно. Він вирішив, що після стількох спроб зв'язати розмову не може лишатись нечемним і поцікавився. «Ти часто танцюєш на даху?» «Ні, просто ліфт не працює і мені нікуди піти». Хлопець не зрозумів, що вона мала на увазі, та перепитувати не став. «А якщо хмара не пройде, що будеш робити?» – запитала дівчина. Марк підвівся та сховав руки до кишені куртки. Соня опинилась зовсім поряд. Вона виявилась на кілька сантиметрів вищою за нього. З такої відстані він також розглядів ластовиння, що вкривало ніс і щоки, і світло карі очі. Райдушки вражали яскравістю та глибиною. «Вона пройде», – впевнено заявив він. Тепер обоє дивились на небо. Південний вітер поступово розчленовував хмару, відкриваючи погляду зірки. «Думаєш, вона зараз там?» – ледь чутно озвалась Соня. «Ні». Дівчина насупилась. «Ти думаєш, вона потрапила до пекла?» «Ні». «Вона не там і не в пеклі». «А де?» Марк зітхнув. Ніде. Соня опустила голову прискаливши одне око. «Ти не віриш у Бога?» Мій дідо каже, щоб я не квапився. «Треба спочатку багато прочитати і дізнатись, а потім вирішувати для себе, чи потрібна сила, яка б стояла за цим усім». Соня вирішила, що він говорить як учитель фізики. Не з їхньої школи, а такий собі умовно ідеальний учитель. Їй раптом стало некомфортно, вона знову відчула легку шпильку невдоволення через те, що хтось зайняв її дах. А значить, не віриш. Хмари то набігали, то розходились. Марк помалу втрачав надію побачити сьогодні хоч щось. Соня штовхнула його ліктем. Ти в курсі, що вчора з'ясували причину смерті Шпакевича. Хлопець здригнувся. Про Шпакевича він також розмовляти не хотів. Утім, дізнатись причину смерті не завадило б. Ні, я нічого не чув. У нашому класі весь день про це гуділи. Він умер через СНД. Марк звів брову. Це ще що, що таке? Це... Ч... чекай. Соня затисла шапку під пахвою, витягла з кишені пальто смартфон і подивилась у записник. Ой, ні, не так. Через СНСД. Що це таке? Повторив запитання хлопець. Синдром несподіваної смерті дорослих. Вона багатозначно зірхнула на Марка. Моя мама працює медсестрою в перинатальному, і вона сказала, що це просто завуальований спосіб записати, що причину смерті не встановлено. Так не буває. Як бачиш, буває. Лікарі нічого не знайшли. Шпакевич просто помер і все. СНСД, СНСД. Подумки повторив хлопець. Треба розпитати діда а вголос буркнув. Погано шукали. Вони знову вмовкли. Вітер помалу стихав. Марк дивився на захмарене небо. Соня спочатку розглядала заляти вогнями та притихле місто. Потім, як це наскучило, також вперла погляд у хмари. Хвилин за п'ять вона почала знову. Ну, але погодься, це однаково не просто так. Марк з підлоба зіркнув зиркнув на неї. Не просто так що? Зорі на небі? Чи те, що впродовж двох тижнів він став свідком двох смертей? Він вирішив не відповідати. Соня підступила на крок. А раптом і я після спілкування з тобою помру. Певна річ вона говорила жартома. Її голосі не було страху. Та це швидко змінилося. Хіба що я скину тебе з даху. Марк сам здивувався, як буденно і водночас неочікувано моторошно прозвучав його голос. Сонені очі покруглішали. Хлопець тут таки вімкнув задній хід. «Ей, я пожартував. Ти ж не розкажеш, що я...» «Дебіл», – процідила Соня. Марк відвернувся. «А мої предки вірять у багато що», – озвалася дівчина. «У Бога?» Вона ледь усміхнулася. «Якраз стосовно Бога я не впевнена. Мій старий постійно читає газету «Секретні матеріали». Він вірить майже в усе, що там написано. А ти?» Я що? Ти таке читаєш? Іноді після нього переглядаю, там бувають прикольні статті про НЛО. В останньому випуску прочитала про таємну американську лабораторію під Чорнобилем. І ще про те, що американці не літали на місяць, відзняли все в Сахарі. Марк пирхнув. Це маячня. І НЛО, і лабораторія, і зйомки в Сахарі. Особливо зйомки в Сахарі. Уявляєш, скільки людей треба було примусити, мовчати, якби все знімали в Сахарі? Може і так, але погодься, читати таке цікаво. А хлопець рішуче замотав головою. Ні. Як маячня може бути цікавою? Маячня завжди цікава. А от наука – нудна. Неправда. Так говорять лише ті, хто нічого не знає про науку. От, наприклад, ти знаєш… Марк наморшив лоба, пригадуючи щось найбільш цікаве і фундаментальне з того, що розповідав Арсен. «Ти знаєш, що таке сонце?» «Думаєш, я не знаю, що таке сонце?» «Ти поясни мені». «Ну, це... це типу...» Соня теж розсердилась. «З якого дива я мушу відповідати?» «От бачиш, не знаєш. Проте відступати не мала наміру. Знаю, це центр сонячної системи». Неправильно. На радощах сплеснув руками Марк. Сонце розташоване в центрі сонячної системи. Проте це не пояснює, що воно таке. Він почухав указівним пальцем перенісся під окулярами, потім тицьнув у небо над головою. Там є Юпітер. Він, зрозуміло, менший за сонце, але теж великий. І як сонце впливає на Юпітер, так само Юпітер впливає на сонце. Він ніби тягне його за собою, через що виходить, що Сонце та Юпітер кружляються довкола спільного центру. Говорити, що Сонце розташоване в центрі Сонячної системи, неправильно, бо Сонце не стоїть в одній точці. Зморщивши носик, Соня дивилась на Марка, як на роздутого від трупних газів здохлого щура. Я зараз виблюю. Маркова щелепа відвисла. Тільки не на ковдру. Потім до нього дійшло, що дівчина пожартувала, і він столив рота. Та за секунду, випнувши ще лепу, зрозуміло повторив: То що таке сонце? Соня закотила очі, спершу вирішивши не відповідати, а тоді дещо згадала. Її обличчя просяяло. Це зірка. Сонце це зоря. Це всім відомо. Хлопчак підняв кутики губ. Тоді що таке зоря? Завдяки Арсену, Марк дуже рано засвоїв. Знати, як це називають, і знати, що це таке, цілковито різні речі. Соні закортіла його вдарити. Не так через зміст запитання, як через тон, яким було його поставлено. Її більше не дивувало, чому з ним ніхто не спілкується. Дивувало радше, яким чином за весь рік у восьмому А його досі ніхто не поколошматив. «Ти щодня бачиш сонце, коли йдеш до школи», – не вгавав Марк. Поблажлива посмішка насходила з округлого лиця. Хіма не цікаво, чим воно є насправді? Невже ніколи не хотілось дізнатися, що ховається за оцим всіма кругле, сліпуче, гріє, пече? Насправді Соні не було не цікаво. Вона не часто замислювалась на суттю речей, одначе, коли вже щось застрягало у свідомості, жувала його довго і наполегливо. І після маркових слів, у дещо невпорядкований клубок думок у її голові вплелась нова нитка. Ай справді, що воно в біса таке, наше сонце. Напевно, запитання мулятиме її не один вечір. Але на цю мить бажання зацідити у нахабний писок хлопця, що коперсався в телескопі за кілька кроків від неї, було більшим за цікавість. Отак, незрівнянно більшим. Марк не чекав на заохочення та взявся збуджено пояснювати. «Зоря – це куля з водню. Вона стискається під дією сили тяжіння, стискається так, що всередині дуже розігрівається. Ми ще цього не вчили на фізиці, але якщо щось дуже стиснути, воно нагріється». «Знаю», – буркнула дівчина. «От, усередині там великий тиск і температура 15 мільйонів градусів, і через це – Водень спалахує і світить. Хлопець експресивним жестом зобразив спалах. Соня дивилась на нього, скептично вигнувши брову. Їй було зручніше думати про зорі, як про зорі, а не як про чортівню, всередині якої щось стискається і спалахує. Глянь, Марк підняв руку, спрямувавши палець у темне, де де засотане сивими хмарами небо. Уяви, кожна із цих цяток отам. Це гігантська сфера, всередині якої горить водень. Мільярди тонн водню. У нього аж ніздрі роздулись. Наука не може бути нудною. «Ти задрот», – видала Соня. Рука опустилась. Марк наїжачився. «Та на у тебе?» «Але ти задрот, задрот, задрот. Я ще не бачила таких задротів». Хлопець відвернувся, щоб не показувати, як його зачепили сонені слова. «Пробач, я не хотіла образити». Марк схилився над телескопом. Мовчки почав його розбирати. «Уже хочеш іти?» «Так», – відрубав хлопець. Однаково хмарно. Нічого не видно». Витримавши паузу, дівчина примирливо запитала. «Звідки ти так багато всього знаєш?» Марк зняв оптичну трубу зі стійки і акуратно вклав її до коробки. «Дещо прочитав, неохоче, – відповідав він, – але більшість від діда». У соні аж заніміло лице. «Це розповів тобі дід?» «Ага». «Твій дід сидів із тобою і це все розповідав?» «Ну не все. Він раніше жив окремо, тому більше радив книжки. Ми недавно сюди переїхали, і тепер він живе з нами. Хоч я завжди міг підійти до нього і розпитати про все, що мене цікавить». Він з-під лоба зиркнув на дівчину. «Він моряк і багато всього знає». Ми вдома іноді навіть експерименти різні робимо. «І якщо ти попросиш, він пояснить?» З недовірою та якоюсь прихованою боязкою настороженістю в голосі перепитала Соня. «Не накричить?» «А чому він має кричати?» – здивувався Марк. Дівчина смикнула плечима. «Не знаю». – потупилась. «Я свого бачу раз на рік. І, схоже, він не дуже хоче зі мною розмовляти». «Ну, то в тебе ж є і батько». «Чи мама? Хіба вони не пояснюють усякі штуки, які ти не розумієш?» «Ні», – відрізала Соня. «Чому?» Вона не відповіла, сховала очі. Марк розібрав стійку, склав усі деталі до коробки та закрив її. Соня зловила себе на думці, що не хоче, щоб він ішов. «Зачекай, може ще рознесе?» Вона тицнула у прогалину між хмарами на сході, над Покровським собором і розкажи ще про Зорі». Хлопець глипнув на неї, але потім, недовго провагавшись, сів на ковдру і по-турецьки підібрав під себе ноги. «Сідай!» – усе ще трохи ображено, – запропонував дівчині. Соня вмостилась поруч, і тоді Марк запитав. «Знаєш, що стається, коли в Зорі згорає весь водень?» «Ні». «Після того, як водень згорів, залишається лише Гелій, а Гелій уже горіти не може». І зоря стискається в маленьку кульку. Марк гарячковими жестами спробував зобразити. Як верхні шари зірки зминають нижні. Вона більше не світить і охолоджується в космосі. Такі кульки називають білими карликами. Хлопець підвів погляд. Їх так не видно, бо вони малі. Але в потужний телескоп можна побачити. Їх реально багато. Він обережно глянув на дівчину – намагаючись із виразу обличчя збагнути, чи справили його слова хоч якесь враження. «Наше сонце теж колись перетвориться на білого карлика, хоча до цього ще дуже довго». Обміскувавши почуте, Соня наморщила лоба. «Я не про те. Розкажи краще, як за зорями складають гороскопи». Марк застогнав. «Що?» – звела брови дівчина. «Це, типу, так складно? Ти віриш у гороскопи?» «А ти не віриш?» Хлопець затулив обличчя долонями. Стогін переріс у театралізований передсмертне хрипіння. Він навіть висолопив язика. «Як можна вірити в гороскопи?» «А що в цьому такого? Вони всюди!» «То що, що всюди?» Соня насупилась та махнула рукою. «Зачекай, я поясню!» Марк шморгнув носом. Недалі, як місяць тому, вони дискутували на цю тему з Арсеном, тож хлопчак, вважає, повторював його слова. «Сузір'я – це все вигадки. Це ми їх вигадали. Вони не є чимось реальним. І зірки в сузір'ях зовсім-зовсім нічим не пов'язані. Вони далеко одна від одної. Ну, ніби як у різних частинах галактики. І опиняються поруч, тільки коли ми дивимося на них із Землі. І ще всі сузір'я далеко від нас. Вони не можуть впливати на нас із такої відстані. Взагалі ніяк не можуть. Тому гороскопи, ну, вони ні про що. Соня почувалася так, наче розмовляє із кимось значно старшим за неї. Вона дивилась на Марка вже не сердито, а радше здивовано. Його містичне розуміння сутності речей водночас і дратувало, і заворожувало її. Але в гороскопи вірять так багато людей, як вони можуть помилятись. Бажання вірити не є доказом. І ще одна поцуплена в діда фраза. Соня певна річ цього не знала, а Марка аж розпирала від гордості. Навіть якщо мільйони людей у світі вірять у гороскопи, це не означає, що гороскопи правдиві. От, педал, ти хоч у щось віриш? Хлопець заперечно мотнув головою. Дід якось розповідав йому, що наука не потребує віри, що вона пояснює сутність речей, розказує, як працює цей світ. На відміну від релігії, вірити в неї не потрібно. Проте, розтулити рота Марк не наважився, розуміючи, що йому не вдасться сформулювати думку так переконливо, як Арсен. «По твоєму, вірити в гороскопи – це погано», – напосідала Соня. «Це тупо. І вірити в Бога теж погано?» Марк не вагався. «Так. Соня не вважала себе віруючою. Її батьки не відзначалися релігійністю і за все своє життя дівчина жодного разу не була в церкві. Водночас Маркова категоричність якось дивно зрезонувала в ній, приглушивши подив і підсиливши роздратування. «Ні, не так. Вона тупнула ногою. Навіть якщо сам не віриш, ти не маєш права так казати, ти не маєш права казати, що це погано». Віра нікому не шкодить. А от і ні, заперечив він, і з віри в те, чого насправді немає, починається все найгірше в історії. Згадай хоча б полювання на відьом у середні віки. Або згадай, згадай ще, Марк напружив лоба так, що занило в скронях. Згадати би Орвельську антиутопію, та хлопець її не читав. Або нагадати, що сталося, коли мільйони німців перейнялися палкими промовами Йозефа Геббельса, і повірили у вищість німецького та нижчість єврейського народів, або пригадати СРСР, після якого Сталін захопив усю повноту влади, або, зрештою, навести приклад, як за лічені роки в сучасній Росії критичне мислення впало до найнижчого від часів середновіччя рівня, як у наслідок цього росіяни повірили, що в сусідній Україні панує анархія і українців відтепер потрібно ненавидіти. Проте хлопець цього всього не знав, десь чув, щось відчував, але не осягав усвідомлено. Йому було лише 14 і не завжди вдавалось виліплювати переконливі твердження з каші, що нутрувало в голові. Марк гарячкував, тож так і не спромігся видати жодного іншого доказу на захист закладеного дідом переконання, що віра у фантоми та несформованість критичного мислення завжди спричиняють жахливі соціальні наслідки. Це було давно, і всі визнали, що це неправда. Зате подумай, скільки поганого зробила наука? У хлопця відвисла щелепа. Від несподіванки він побурякувів. Поганого? Про що ти говориш? Усе, що ми маємо, це завдяки науці. Ліки, машини, комп'ютери, оцей будинок під нами. Їх же не священники придумали? Соня ледь нахилила голову. А атомні бомби? Марк стулив рота так, що клацнули зуби. Дівчина продовжила. «Скажи мені, для чого було придумувати їх?» Хлопець стояв отупившись. Соня прошивала його поглядом бурштинових очей. «Ти говориш, яка погана релігія, яка хороша наука, але це не священники придумали атомну бомбу і не священники скинули її на людей». Марк спантеличений і зніяковілий переминався з ноги на ногу. Кілька секунд Соня переможно дивилась на нього, потім надягла шапку і кинула. Я змерзла, бувай. І не чекаючи відповідь пішла. Хлопець провів її зніченим поглядом, потім присів і почав згортати ковдру. Ну подумаєш, атомна бомба.